Oh God. Zappellén, akkor bakácslista. lista. Micsoda összefüggések, micsoda összetapadások. Hihetetlen. De a bakácslistán listán az első, most még mindig, karácsony előtt vagyunk, János, a pusztába, Ténfergő János, Keresztelő János, nem Keresztes János, ki vannak, vannak más Jánosok is, a Elő, de hát a, felolvasom a szöveget, mert szerintem az érdekesebb, mint az én nyökögésem. Abban az időben, mikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és adjátok tudtú Jánosnak mindazt, amit láttok és az örömhírt. És hallotok. A vakok látnak, a Sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől engedett nátszálat? Vagy miért mentetek ki, hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhába járnak, azok királyi palotába laknak. Vagy miért mentetek ki, hogy profétát lássatok? Igen, mondom nektek, még profétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták. Íme elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utadat te előtted. Bizony mondom nektek, asszonyok szülötteik között nem támad nagyobb keresztelő Jánosnál, de még ő nála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyeknek országában. Hát ugye mondtam már, hogy nekem szakmai szempontból is nagyon fontos keresztelő Szent János, ha kéne ilyen újságíróknak szentet választani, őt választanám, mert nem nyeli le az igazságot, átlátja az összefüggéseket, az élet módja és világa is megfelelő ahhoz, hogy az ítélet, amit kimond, az érvényes legyen, de, de, de most nem az, hogy én mit gondolok, hanem nézzük azt, hogy mi történik. Hát egyrésztről János bizonytalan e, holott ő az, aki aztán megkereszteli Jéz Jézust, megkeresztelte Jézust, tehát ez, ez egy érdekes dologra figyelmeztet, hogy bár a küldetésünk van, és a küldetést egészen alfától omegáig véghez visszük, maga a küldetésünkben való bizonyosság az ö, változó lelkileg és tudatilag is. Nem csak jónás és számtalan történetet tudnék erre mondani, de hát ha mindenki gondoljon a saját életére, amikor egy nagyobb projektet vagy keresztet visszaválán, hogy vajon... Vajon Jézus felé viszi, vagy, vagy van valami köze ennek az egészhez hozzá. János is ugyananná elbizonytalanás ez, mint az éli, éli, lama, ö, Nagyon érdekes, amit Jézus válaszol, ö, tényekkel válaszol, méghozzá metafizikai és transzendentális tényekkel. Ugye tényleg Jézus ö, elindulásakor úgy kezdődött a sztori, hogy ilyen lehetetlen dolgok történtek. A vakok láttak, halott feltámasztás, atya, gatya, hát értitek, hát ez nagyon durva. A szegények meg hallgatták egész napot őt, hogy, mert amit mondott, ez megvigasztalta őket, így lélekben, menni, ha a, lé a lelket is meg kell vigasztalni, ha az ember egész nap csak szó, szenved, dolgozik, aztán alig van valamilyen. De mégis este Este arra gondol, hogy boldogok a lelki szegények, mert stb. stb. stb. Uh, tehát uh, a tények fognak igazolni engem János, nem én magamat, talán csak a szamáriai asszony az egyetlen, akinek kijelenti, hogy ő az. <hállt> Milyen szép, hogy talán keresztelő János, nem a legmegfelelőbb párja ebben az értelmezésben a szamáriai asszony, de a második rész is nagyon izgalmas, és most erre koncentrálnék, azt mondja, hogy mit akartatok látni? Ugye az érdekes, ez a bámészkodó, kíváncsiskodó tömeg. A kíváncsiság jó, a kíváncsiság vezet valahova, ha az ember kíváncsi Istenre, akkor egy idő után találkozni fog vele. Tehát a, csak ennek a kíváncsiságnak a mélysége és intenzitása azért nem mindegy. Tehát ez a tévénézős, popkonrágos, bámészkodó kíváncsiság, hát ez nem biztos, hogy üdvösségre vezet, lehet, hogy mégiscsak túl messze maradtok keresztelő Jánostól, de a történet szerint az országból minden irányba mentek Ez a nem túl jól öltözött emberhez, és valamit tudott adni, ami, amit senki nem tudott, még a király se, valamit berúrott a lélekbe, tehát valahogy Keresztelő János az mégiscsak a megtérésről szól, akár van Isten, akár nincs Isten, akár Jézus az ott, vagy akár nem ő, hát ne legyetek már ilyenek. Az Isten szerelmére kiállt föl Keresztelő János, amikor látja maga körül mindazt, amit mondjuk mi is látunk magunk körül nap, mint nap, vagy bár. Igen, milyen csodálatos lenne, ha megtérne egy politikus, Hú, gondoljatok bele. Az igazság vezérelné. szépség és a jóság. És ennek megfelelően mindent elkövetne, hogy például szegényeknek jobb legyen. Hú, de durva. Forradalomhoz vezetne. Hát János se járt jól, lecsapták a fejét, de benne voltak a nők is. Igen, ahhoz, hogy higgyél, ahhoz nem elég valamiféle nem, hogy agnoszticizmus, hanem hogy valamiféle langy érdeklődés. Biztos, hogy a langyos és a medzoszféra az nem fér össze a hittel. Valamilyen oknál fogva, nem tudom mi az oka, hogy a középszer az valahogy kiköpettetik, de hát a szövegek is írják. Másrésztről pedig valószínűleg hogy olyan lehet ez, mint a szerelem. Tehát, hogy a érdeklődéssel nem lehet elcsábítani a nőt. Istent se. Azért mondom, hogy Hogyha már van bennetek valami ö, pislákoló, mit tudom én, ö, akkor tessék rácsavarni a gázkonvektor, tessék azt mondani, na jó, akkor nézzük, menjünk végig. Profétát akartok látni, igen, vannak proféták. És ő még annál is nagyobb. Ö, asszonyok szülöttei között. Tehát valahol példaként el, állította elénk ezt a sáskákat zabáló. Nagyon hiányos öltözetű, hát nem is tudom, palestin bankot. Az Isten dicsőségében az ilyen sáskazabáló, szegényeknek beszélő királyok kardjától elhulló figurák, azok biztos, hogy ott ülnek valahol a közelébe, és most is hallják az adást, és azt mondják, hogy hajrák úrrádió. Oh! <laughs> Kertett hát tovább, s közben mindent jól vigyázz, a madárra, ha kertet berekül, őrizd meg a csendet el sem menekül, baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Köszönöm Én ki értékelni a hét legdolgozóját, vagy legviccesebb, legnyomorultabb, legcikébb, leg, leg, leg, leg Hát, e, ugye mindig nehéz választani, mert nagyon gazdag a, a paletta, a magyar valóság. Egyszerűen e, halomba hullanak. De e, mindenképp ez a Simonka és a pár Facebook utasításai úgy érzem, hogy méltó a hangulathoz, amelyben tanítják a, a népet. A, a, a, a, a, ő, ők a nép, nem biztos, hogy a trollok a nép, hanem ezek, ezek a biberakók, gondolom, valahogy régen így fogalmazták ilyen veretes nyelven, de a hatalom... Ö, olyan kiszolgálói, akik talán némi anyagi juttatást is kapnak, annél örülök, mert azért legalább kapjanak pénzt. Ezért a lényeg, hogy elmondják, hogy hogyan kell Simonka úr mellett kampányolni, akivel szemben hát költségvetési, csalási ügyben nyomoz ellene a főügyészség. Azért gondolja Békés megye, gondoljatok bele, hogy egy ilyen kicsit lukas, rendszerű, korrupciós országban, amikor valaki bebukik, azért az mit kell produkálni, hogy még a... a de azért küzdenek a Békés-megyei Fidesz politikusok Simon Káért, például avval, hogy a közbeszédet e, róla elterelik, vagy máshogy állítják be. Értsétek meg, a karakterharc egyik fontos pillanata az, amikor a párt Facebook utasításait az ember kívülről tudja. Szerintem az a ezt megvizsgázni kéne egy idő után. Az nagyon fontos megállapítás, hogy nem szabad szó szerint e, írni, amit a párt kiküldött utasításba, nem annak variációit, ez nagyon nehézé teszi a munkát e, négy általános iskola felett, tehát nem egyszerű, e, hát ezért ez értelmiségi munka, e, beférhetne Orwell 84 éve, de ebben már semmi új nincsen. Nekem inkább az a kétségbehető, hogy olyan, mintha egyetlen könyvet olvasták volna orwell és akkor folyamatosan. De hogy, hogy, hogy a, a, a, a, ha moldovásan nézné Moldova-Györgyösen a, a sztorit, és egy kicsit ilyen novellisztikusan, akkor, akkor mégiscsak a Komárom-Esztergó megyei kormányhivatalani dolgozók lennének a hét dolgozói az Erzsébet utalmányok miatt, mert legalább végre ők jól jártak, hát a 10 ezer tot, az 12 ezer forintért vitték volna ki, de ki se kellett vinni, ők mégis megkapták! Alalala! Mulatta magyar! Nagyon szép! Nagyon szép! Tényleg Moldova tudta volna ezt jól megérni a fiatal korai Moldova én sajnos kimaradtam a kormányhivatali dolgozók közül, akik ú, el nem végzett munkáért kaptak egy kicsit többet, mint a nyugdíjasok. És er, ilyenkor mondják ezek a buziliberális férgek, hogy fú, hát most az a baj, hogy ők jól jártak. Na, nézzetek, az, nézzetek a saját szemetekbe buziliberális férgek. Hát most a nyugdíjasok is jól jártak, meg a Komárom-Esztergom megyei kormány hivatali dolgozók is. Ehhez képest Alex Levele az, az, az, az másról szólt, inkább a szegénységről, de arról senki nem szeret beszélni. Mi sem beszélünk jó karácsony van, meg egyébként és egyáltalán nem érdekes, hogyha valaki más szenved, vagy éhes. Miért kell ilyen délutáni időben ilyesmiket törődni? Amikor végre Hát a Mészáros és Mészáros Kft. építi a Gellért hegyen. Hát a jó Istennek, ott néztem azt a telket, azt a luxus villát, hogy hát csak nem fog az úgy maradni, nem maradt úgy kivágták a fákat, kivágták. de nem tudom, olyan gaz, most a pízai eredmények, hát most, most egyszer, hogy mégiscsak az RMD lett a Fidesz szövetséges, hát, hogy a, a csőf honnan kampány, nem tudom, zavar, lett, te szavarba vagyok. Píza. Píza. Szerintem. Mondtam? Pisa, azt mondta. Nem javítottalak, hanem ja? választott. Ja, hogy a Pizát Ja, értem. Tök úgy néztél rám, mint akit érdekel az, hogy melyiket válasszuk akkor ebből az étlapból. Hát erről. igen, igen, úgy teszek, mintha érdeklődnék. Hát... Ö, ö, ö, Szerintem ez lesújtó, elszomorító, és keressünk még hozzá... Nem, a PISA meg. azért nem elszomorító, lesújtó, és nem értem a magyarokat, mert azért Orbán Viktor már nagyon régen megmondta, hogy ez nem lesz cél, hogy a, a, a tudás, a magas kvalifikáció, hanem hát az a jó írfegeztők korszakát fogjuk élni, és ez tulajdonképpen megvalósul, a, ez az eredmény is azt mutatja, hogy ö, ö, vagy, vagy lehet, hogy nem ezt akarták, de akkor nem tudják a szakértők, hogyha leviszik az átlagot, akkor leviszik a tetejét is. Mert én értem, hogy a tudásról van szó, meg hogy mi lesz a gyerekekkel. Ki nem szalja le a gyerekeket, most mondd meg őszintén. Azt tetszik, hogy a pedagógusokra verték a hét, az nagyon szép, az én ütés technikailag nagyon jó. Én is azt gondolnám, hogy meg kell ütni azt, akik egyrészt, valóban tehetnek az eredményekről, másrészt, meg semmilyen szempontból nem tehetnek, mert például tanítani ugye nem nagyon engedik őket. Tehát azért mondom, hogy az áldozati szerepkörben a pedagógus mindig jó. Így azért mondom, hogy Lázár János nagyon szép lendítő rúgással őket, igaza van, kit lehet fölrúgni, hát a pedagógust De gyereket nem rughatod föl, hogy hülyébb. Hát az látod, hogy hülyébb, de hát most mit csinált? Széttárad a kezed, kicsit hülye. A, a gondos szülők természetesen külön oktatáson gondoskodnak a gyerekeik számára, rendkívül sok pénzzel és ravassággal elírik, hogy ne legyen hülye a gyerekük. De ez inkább az uralkodó osztálynak sikerül. A, azért, azért van a lázárban, tudod, valami kicsit felháborító merő, azt szeretné, hogy ne az anyagi eh, körülmények döntsék el. Tehát érted, ugyanabban, amikor fölrújja a tanárokat, lehülyézi a gyerekeket, kimondja az igazságot is, hogy csak az anyagi körülmények döntik el, hogy mennyire lesz a te gyermeket képzett, vagy a nem képzett. Sajnos. Ez a gazdagoknak nem rossz hír, a szegényeknek, meg a középosztálynak rossz hír, mert a tehetségkézzel az nem mindig aggal, tehát hiába van, nagyon nagy villád jacuzzival, nem biztos, hogy több eszed van. De tényleg, ez nem, nincs összefüggés. Nem tudom miért, mert lehetne, de nincs. Jó, messzire el tudtál a De ha nagyon akarja az ember, persze, akkor érti összefüggést. Mi nem vagyunk lettek, érted? A, mint finnek. Észtek. nagyon, éztek, nagyon lettek, végeztek. finnek. A fi, a, a, amikor a finnek betettek be egy csomagot. 64-ben kezdték el. Nem, volt. Csak azt mondom, hogy volt egy időpont, amikor elkezdték, aztán 63-64, és sikeres volt a, a projekt. Mi, mi pont egy ellentétes irányt futunk be, hát most. De hát azt ez, ez, ez, mondom, hogy nem kezel ke, nem ke semmit. Csodálkozni mind. A, az a tények baja, hogy mondja Hegel, hogyha kijönnek az eredmények. Ne foglalkozunk vele, magyarok. Nem érdekes, hogy kicsit hülyebb a gyereket. Tényleg, most miért? Attól nem, nem tudod nézni a tévét. De hogy nem, nem tudsz szórakozni. Mágazoltán koncertre menni. Tehát, figyelj, minden így működik, hogy egy idő után. Én mindig azt keresem, tényleg. Azt hiszed, hogy Mágazoltán a hegedűs. Hogy... Én egyébként azt rólam mondjuk eliszem, hogy. Jó, azt, így hogy, működik. Azt, hogy Fási Jádám szakács, -e, azt kevésbé hiszem, mert bár láttam, már Jó. Fő... Jó, Mága tud hegedülni, oké. Okay. Jó, már most dilegban, direkt... hegedűs... bocs. De, de érted az hogy, hogy, hogy a, a, az, hogy ki a hegedűs, hogy Lajkó Félixet tartod de vagy a Keller tartod a hegedűsnek. Ez, ez a kultúra és ez az iskolázottság. Gondolom, hogy rosszak azok az eredmények, mert valószínűleg nem tudnak összefüggéseket átlátni. Nincsenek alapismeretek. Hát szerintem is. Hát, figyelj, akkor leseggelsz. De nem tudok elképzelni olyat, ami, ami, ami elfogadható magyarázat lenne erre. Málamennyiben van szükség magyarázatra, lehet, hogy nem kell, lehet, hogy te... Már mondjuk egy a pará... Rossz a tananyag, rossz a tankönyv, rossz beosztás, ezért hibát tudok felsőről az oktatás mellett, mert gyerekeim vannak, és messziről látom. Hát a szegény tanárok az a, a, olyan mennyiségű dokumentációt kell előállítaniuk, hogy én ezért föllázadnék, én ezért nem tanítanék. Hát az órából 20 perc a, a, az, hogy a különböző vizsgálati szerveknek megfeleljenek. De nem kockázatos az, amit egyébként te is magyarázatként, tehát észszerű magyarázatként legalábbis megpróbálsz erre, azért megfogalmazni. Mert roki, hogy a parával, második órában majd a parával folytatott Hát eh, nem kevéssé cinikus, mert nincs De van cinikus. Most amikor nincs. azt mondod, hogy hát persze, hát egy hisz, hiszen ifhegesztőből kell millió, Ezért tart ott az oktatás ,right szintje, szándékosan kalibrálva, de hát ez hosszú távon nem megy el. Figyelj, ha hát nem beszal, igaz, De nem, mert figyelj, a, a, a matolcsi félek közgazdasága, volt meg e, ezt, hogy, hogy nekünk nagyon jó szakképzet, alul kvalifikált munkaerőkkel. Ezt én elhiszem, hogy egy bizonyos közgazdasági elképzésnek megvalósul, de ha jegyezem meg, bár én bölcsész vagyok, hogy nem vezet nagy és hosszú távon tartató gazdagsághoz. Soha nem is volt. Ez egy bizonyos család, réteg, csoport érdeke, amit kiszolgálnak. Az a baj, hogy emögé -e -e beállítják az egészet, Aminek hát az az eredménye, hogyha van eszed, akkor külföldi egyetemre iratod a gyerekedet, akkor ja, ja, ja, ja, ja Nem, já. nem, azért legtöbben mégis, csak figyelj, most tényleg, ha, ha próbálunk készerűek lenni. Mert... Hol végzett, Rahel? Érted, hogyha csak egy példát kell vennem, még ők maguk se tartják be. Hát ha ennyire szeretik, bíznak meg, még minden, miért nem itthon nevelik a gyereke, gyerekeiket? Hát az azért annyi eszük van, nem őrültek meg. Hát nem fogja majd a Budapesten szerezni a papírjait Ráhel, amikor is is megszerezheti. Na de ezt te mondod, hogy már pedig nagy valószínűséggel az a cél, hogy viszonylag könnyen irányítható, egyszerű lozongokkal irányítható, hogy néző vagy munkás. Pedig tényleg valami hibát mégiscsak elkövettek. Vagy Kik? pedig ők ezt nem mondják. Kik. Kikövetjék hát minden a... az eredménye az, hogy nagyon-nagyon mélyre csúsztunk, tényleg talán kette-hárman. Nem csak a Fidesz hibája, persze, nézzük kronológikusan a dolgot. Nagyon rég, nem próbálunk tudás alapú társadalmat építeni. Tehát ez valóban nem csak az ő saruk, de mondjuk azt, hogy az ők, ők azért célegyenesbe fordultak ezzel a ö, nagyon masszív tápló munkaerőhelyzettel. Figyelj, ahol a, a közmunkaprogramot dolgozzák ki, az, az, az már jelzi az, hogy hú, te, ezek, ezek másba gondolkodnak. Nem abba, hogy hogyan lehet versenyképes tudást, vagy hogyan lehetne a kutatásfejlesztést. Érted, hogy ha tudásról beszélünk, akkor nem tudom, mennyi pénzt kapott az MTA, nem az MMA, az MTA kutatásfejlesztése, mm. de szerintem Legalább olyan keveset, mint a, a, az oktatás. A másik az, hogy érted, e, e, most hogy szólják szét a pénzt? Hát ez a, azt mondják, hogy a maga a tankönyvpiac kész, nincs, érted? Vége, kampó, hentes. Akkor figyelj, ha nincs könyv, tényleg már ettől vagy kapok, hogy fog az a büdös gyerek tanulni? Nincsenek mobilcsatornák, nincsenek alternatív tankönyv források valóban. Mert és rossz tankönyvek, és, és, és ha, ha a gyereket rábízod a netre, hogy önképző legyen, de akkor ö, hiba, mert a kopizás meg ezeket eltanulják, de azért mondom a gondolkodásra való nevelés az induktív lépések meg, ú, nagyon, nagyon komoly dolog egy gyermeket nevelni, fejleszteni megéri, mert visszahozza az árát de mi úgy döntöttünk úgy látom, hogy inkább nem de, fejlesztjük de őket. még egyszer tehát hogyha jó Igen. ne adja Isten volt már ilyen beszélgetésünk, tehát például döntéshozói pozícióba kerülnél, és neked kéne indokolnod, magyaráznod azt, hogy miért tartott jelen felmérés szerint maradjon pisa A PISA teszt, a piza jelentés miért tartott ahol. Vagy az alapján miért olyan a helyünk a amilyen... Mert központillag belenyúl az egészbe, mert centrálisan csinálja, mert azt gondolja, hogy ez is hatalmi ne, kérdés. Nem ő, hanem hogyha te, akkor te, te bevallanád azt, hogy ez azért van, mert e, géplakatosból és kazánfűtőből van nagyobb szükség. E, nem vallották be, hát ők, nem vallották be ők, azt mondták, na, hogy, hogy az a tanárok tehát, a hibásak. Akkor ezt mi feltételezzük, ugye? Vagy legalábbis nem feltételezés, te. bocsás, meg nem. Én értem, hogy mit akarsz mondani? Ja, azért nem feltételezés, mert ö, alapvetően tényekre alapozom a véleményemet, tehát azokra a kormányhatározati döntésekre, törvényekre, azokra az eseményekre, a pedagógus tüntetésre. érted, hogy kivásárolják ezt a szerencsétlen puklit, attól még nem vásárolták ki az oktatást. Édes Pukli, saját halottamnak tekintem, de hadd mondjam el, hogy azáltal nem lett jobb a magyar oktatás, hogyha a hatalom megoldja ezeket a problémákat ilyen furcsa módszerekkel. Ö, ne, nem hiszem, hogy a, a, a demokrácia növekedett volna az iskolákban, nem hiszem, hogy a, a kinevezési rendszer, az igazgató kinevezési rendszere, Hát szép lassan leépítették ezeket a szabadságköröket, azt hiszed, hogy ott akkor majd jó lesz oktatni és tanulni. Hát nem, mindennek van szellemisége. Hát valószínűleg a tanár már gyűlöli a diákot, a diák gyűlöli a tanárt. Most e, e, helyett, hogy ilyen problémákat oldanánk meg, azt oldjuk meg, hogy mit tudom én, Orbán Viktor történelmi szerepe 89-ben, ami egyébként volt. Csak ugye nagyon vicces, hogy háromszor szerepel a történelmi könyvben, Szerintem biztos, hogy Machiavelli nincs róla háromszor kép, pedig volt akkor a Machiavelli is, mint Orbán. Azt mondják a szerzők. Hát, <gül> <Na, jól azanérjük. gül> jó, jó, de várj, még. Még, Na, még azan... van egy picit idő, aztán 45-kor felhívjuk a doktor urat. No, mondd, hogy itt fogunk vele Hát, azan. az érdeklődünk a, a magyar nehéz víz iránt, ami é, hát és dr. Somjai Gábor so, voltán kétszer is volt talán a rádiónkban, csak azért mondom, hogy de hát, hogy látjátok, én mindenre emlékszem, mert egyre öregebb vagyok, és ö, ők ilyen deutériumos vizet nyomatnak rákos betegeknek, és egy-két dolog történt, most tudjuk azt akarom megkérdezni, na ne aggódjatok, nem Magyarországon, hanem Szerbiában, meg Szlovákiában, Ige. mert igen, persze. És akkor ő vele... Hát, de az semmi, az egy a telefon, és... hogy hol tart a magyar nehéz uh -huh. víz? Na jó, de hogy oldanád fel ha Meriket az előző problémát mégiscsak? Melyik problémát a pisa probléma. Én nem igen. vagyok a kormány, hogy más rendeleteket, törvényeket hoznék, azonnal hozzálátnám, hogy visszaszerezzék az autonomi az iskolák visszavezetném a bázisdemokráciát, megszüntetnék számtalan dokumentációt, a bürokráciát, ha, ha leépítik mondjuk az iskolán belül bürokráciát, hihetetlen energiákat lehetne szerezni a tanításra vonatkozóan. Az, hogy, hogy kit, hogy minős, állandóan minősíteni kell, képzeld. Ja. Igen, hát ezt... De, de, de bele be lehet őrülni, érted, hogy a pistiká, a pístika, a mi? fülétől... Dolgozat a jó dolgozatot otthon is kellett korábban is ővíteni bizonyos tanároknak, nyilván főleg akik módják keresték a bajt, hogy dolgozatot irattak. Finországban képzett hogy nincs házi feladat, igen, azt tudod? Nincs, igen, nagyon És nincs. tudod, hogy ez jó módszer is működik, és, finossz... és a gyerek szabad marad, nem utálja meg azt a tananyagot, amit tanul. Igen, nem biztos, hogy jó házi feladatot És hogyha van, te tanár lennél Finországban, minden csaj hozzád akar a férhez menni, eszméletlen milyen respektje van a pedagógusnak. Igen, férfi pedagógusnak, igen. A történetem belül nem akartam volna a Finnországban mondjuk női pedagógus csinálni, hanem hogyha te de ezt ott női De egyébként mondom, a, a bizonyos országokban a rendőrnek és bizonyos országokban Eztem. a pedagógusnak olyan respektje van, de, de ez nem pedig az intézkedés, meg a tanítás, Értem. mint alaptevékenység kapcsán, hanem azért, mert egyszerűen a társadalom de, az jó, én hordozza ezeket. Finnországban a pedagógust. És te nem a. a Tehát azt mondod, hogy nem, nem nézzék le, és nem gondolják. Járni? Nem. Az olyan, hogy zsóhattok kifejezetten. Ki, ki, kifejezetten. Na, uh, akkor, akkor most pengesűzenést, aztán telefonálunk. Ünneplő szoknya, tért fölé kapva, játszik a ritmus, szelédem. Stoy Szerbusz, doktor Somjai Gábor a vonalba, ha minden igaz. Szervusz szervusz. Ha jól olvastam, második választott kicsiny hazámba, Szerbiában valami projekt indul, vagy légy szíves, si meséld el, hogy mi történik a magyar nehéz vízzel, aminek te anyuka apukája vagy. Váltalában azon vagyunk, hogy hogyan és hol futtassuk le azt a klinikai vizsgálatot, amivel tényleg is pontot lehet tenni, tehát több mint két évtizedes küzdelem végére, tehát megbizonyítani azt, hogy a deutíli megvonásnak markányos doganatelenes hatása van. És akkor az egyik ország, a Szerbia, ahol négy van egyeztettük korábban, hogy ők nyitottak lennének arra, hogy bevonják hogy a betegeket majd az adott protokoll szerint. És akkor most ott tartunk, hogy Svédországban van az a csapata a nemzetközi csapatnak, aki majd az egész klinikai vizsgálatot lefolytatja, hogy elő kell készíteniük egy olyan anyagot, ami, ami alapján be tudjuk mutatni, hogy milyen adatokat fogunk kérni a, a betegektől, és akkor ezzel fogjuk megkérdényezni ott is az engedélyt, hogy, hogy elindulhasson majd a humán klinikai vizsgálat. Tehát Svédország a minta? Nem, nem. Tehát úgyhogy svédek, hollandok, lengyelek, németek és magyarok vannak benne Aha. abban a csapatban, akinek az a dolguk, hogy levezényeljék és végigvigyék a klinikai vizsgálatot. Tehát a klinikáknak a látogatása, az adatunk gyűjtése, a központi laboratórium, ami ami lesz és Berlinben, a, és utána az adatoknak a statisztikai feldolgozása és, a, és az értékelése, ez ezt fog elposztani, e között a négy-öt ország között, mindenhol adott területnek a szakemberé fognak ezen dolgozni, hogy el, akkor ez dimenzió lépés? Hát olyan értelemben dimenzió lépés, hogy ugye az első kezdve az volt a cél, hogy humán klinikai vizsgálatot csináljuk. Nyilván ennek ez nem egy egyszerű történet, eljutni addig az embereknek a vizsgálatot tudjon végezni, mert szükséges a preklinikai vizsgálat, a, pre a széftiára, a biztonságra, a dolgok, a hatékonyságnak az igazolására, és külön kérdés az, hogy etika engedélyt kapunk vagy nem kapunk, ugye sajnálatos módon Magyarországon nem kaptunk, és azért mentünk be külföldre, hogy akkor külföldön fogjuk megkérvényezni ezt az etikai engedjét, és akkor ezekben az országban milyen indítani a kénykező vizsgálatot. Az, hogy ezek az országok látnak a dologba fantáziát, az nem hat az etikai bizottságra? Én, én nem vagy nem érdekel ez a kérdés már rég téged? Nem, az igazság, hogy, hogy lassan megtörik az ember, tehát ja, hogy már hogy régóta próbálkozom azzal, hogy, hogy egyik már része az első tesztő, ez a tudomány csinálok, a tudományszabálytnak szerint betartva <kül> umikálok. Mindenféle nemzetközi fórumon megmérettettem ezt a dolgot. A világ elmegy mellettünk szó szerint, mert olyan erővel folynak magutatások külföldön is, hogy, hogyha nem lépünk mi, vagy ilyen tempóval tudunk csak haladni, akkor ennyiben belül mi már csak nézni fogjuk majd, hogy, hogy akkor ismét mások, hogy hogyan hasznosították azt az ötletet, ami az én gondolatom volt, mert ami én kezdtem el itt Magyarországon. Akkor a jó hír az, hogy a Szeged vagy ö, magyarok vannak a projektben, ugye? Akkor... A jó hír az, hogy még mindig magyar, tehát ugye nyilván azt gondolom, hogy ezt, ezt a magyar hétforma és a KFT kind of próbálja sikert vinni abszolút magyarok azok, akik ö, a hívják, akik központból vezények, a klinikai vizsgálatot. és azért szeretném azt is írni, hogy ma, azért Magyarország nevéhez fog kötődni, hogyha egyszer csak rádőben a világ, hogy tényleg a az eutérium megvonás a kulcsához, hogy, hogy nagyon hatékonyan legyen képesek a hatós betegeket gyógyítani. A, ha megvannak a klinikai humán eredmények, akkor az már a kapu, nem? Az akkor kinyílik, ha jók az eredmények, mondjuk. Igen, tehát azon, hogyha másként fogalmazott, azon, hogy számtalan humán klinikai eh, vizsgálati eredményünk van, amit több angol nyelvű labban le is közöltünk, ezek nem prospektívnek hívják, nem előre megtervezettek, hanem követtük a vázos betegeket. Mm -hmm. Ilyen volt prostatára közöttünk, tüdőrákra, nem műtumora közöttünk, és ezek már ilyen több százször is betegpopuláció utánkövetéses vizsgálat eredménye. A számok azt mutatják, hogy azt, amit ma az tudni, azt ma azt többszörözzük, tehát háromszor hozzuk, lezik, lezik a betegek várható élettartamát. Mm -hmm. Ami hiányzik, az a prospektív vizsgálat, tehát protokoll szerint, eh, cia etiké engedőjel, és így lefuttak nekünk a vizsgádot, és nem véletlen, hogy nem tudtuk ezt megcsinálni, mert borzottuk olyan ennek a pénzügyi vonzata, amit, amit szintén próbálunk megteremteni, hogy, hogy valóban fedezett legyen majd erre a róla költséges kények a vizsgálatra. de úgy tűnik, hogy akkor most valami van, mert ugye hát erről szól a hír, hogy ha ezek beindulnak, akkor ez azt jelenti, hogy van rá remény, nem? Hogy... É, fedezve lesznek ennek a költségi. Mondhatnánk azt, hogy ilyen rielektikus kapcsolba mert, mert ugye a másik vonalon pedig ugye is kiadon és sajtóhét hogy a Futbraka nevű részén társaságra közöttünk egy ilyen megalapodást uh -huh. hogy, hogy a tőke próbálunk bevonni tőkét. Ezek az a befektetők számára tehát egyszerűsítettük a befektetés hogyha valaki veszi a részén akkor részévé válhat a magyar maga uh -huh. gyógyszer. E, Van erre esély? Hát azt gondolom, hogy az első híre megduplázódott a részvényára. Uh -huh. és, és az a célunk, hogy, hogy világos híreket adjunk, ez komoly megalapozott, és hogy tényleg elindulnak a és hogy ilyen módon pénzt tudjunk bevenni a tőkepiacról, akkor az segíthetnél oda-vissza. Tehát kell a híra befektetőnek, hogy tudja, hogy mire adja, és hogyha adja a pénzt, akkor pedig tudjuk vinni a, a klinikai vizsgálatot. És akkor az gondoljuk ebből kivehet az, hogy mindképszer jól jár, a beteszi, aki beteszi a pénzét, meg mi is jó járunk, hogy, hogy sikeres lesz a kénykai vizsgálat. Hány interjút azóta, hogy ez a közlemény megjelent? Csak kíváncsi vagyok a média érdeklődésre. Azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő a te érdeklődés a diászámban. <hály> jó, de rajtam kívül érted. Én nem hiszem, hogy a közszolgálati csatorna lennék. Nem, tehát az egyik tévécsatornától bejelentkeztek, és aztán mégis is nem jeleztek vissza, hogy akkor abból lenne valami. A, a sajtó online-on sok helyen lehozzák, és az borzasztó komoly támogatás, meg, meg segítség, de, de nyilván ez egy, ez mutatja a korláta is, hogy ez nem jelent akkora. a... Uh -huh. ö... Miért nem? Mikor lesz szenzáció? Mit szenzáció és szenzáció orvosi értelemben? Az a baj, hogy, hogy én úgy látom, hogy nem a tényektől, hanem az, hogy ki és mikor mondja, és hogy hol. Valamon mondjuk, Amerikában ez is sajtógé volt, hogy egy klinikát nyitottunk, amiben nek a Tudományos Bizottságában én is benne vagyok, ahol már a deutérum szintet fogjuk mérni. <kül> és, és, és nyilván, idén én tavaly februában, az egy sőtállangosan több napon keresztül egyeztettünk egy céggel, aki, aki nagyon összeget számolt arra, hogy... hogy most megnyitott egy filigát, de még 8-at akar nyitni majd. Tehát, hogyha majd ott van, egyszer azt mondja, hogy. Aha. meg egészen más a súlya, mint ugye 26 éven keresztül magyarul. Igen, mondott, folyamatos. A, a, a jövő útja a gyógyszerfejlesztés szempontjából, és a rágyógyítás szempontjából. Igen, tehát amíg Justin Bieber nem mondja, hogy ez értelmes dolog, addig igen, nehéz helyzet. Jó, köszönöm, de ez örvendetes hírek lényegében az annyi jelent, hogy beindult a, az, aminek az eredménye. Igen, haladunk előre. Jó van, jó van, jó van. Most köszönöm az <gül> én, én, én drukkolok a magyaroknak egy kicsit, tudod, azért van. <gül> én is, én is Oké, halló. Viszlát. Viszlát. Vidám beszélgetés volt a drák gyógyászatával mélyen foglalkozó doktor Somjai Gáborral. Ilyen. Azért mondom, figyelj, ez nem irónia. Hát most mi, mit csináljon az ember, Gábor, érted? Csak... Mármit hogy. Hát, hát hogy ahogy, jó hogy, dolgában vagy. Értem. Hát, de nem, hogy érted, van ez a dolog, és ez, uh -huh. ez itthon nem megy, mindenütt uh -huh. megy, Peg uh -huh. magyar. Tehát érted, magyarok találták ki, magyarok nyomják, de az el elmes Védországba, ja, Amerikában. Milyen sűrű van műsorod, bocsáss meg, hetente? hetente? Nem igaz, hogy nem tudná hetente két órát megtölteni. Még, de, Olyan sztorikkal, ami de, pontosan ennek de, de, de, de, de, a laboriára hogy... Valamit kitalálunk, és nem fegyetlenül de. itt van rá szükség, illetve itt meg nincs. Éppen nincs. A Rubik kocka volt például az egyik, ami eszembe jutott, de a japánok jól lenyúlták. Azt tudod. Hát például. aztán lett belőle magyar sikertörténet, de annak de, a kezdet, kezdet De a pénz az nem itt a... hozzánk folyt be, azt tudod. Ah, a világforgalmazást na, na, na, na, na, na. azt a japánok... Hát, pontosan, hogy a világforgalmazást, igen. igen. A szabadalom az meg... Jó lehet volna hogy kaptunk volna, be, a világik legnagyobb találmánya, ami iszonyú pénzt az... De érdekes, hogy nekem is a Rubik kocka, De az az legalább valamilyen igen. pályafutást azért magam. Ma, valamilyen pályafutása volt, igen. A tudhat, Nem, igen. Érnek igen. a telefonok, mert borzalmas elemettem. Olyat, olyat mondtám, biztos. Igen. Igen. Igen. igen. Még van két percünk, ha Elnézzük. valaki akar. Na, az hírekig. Halló! Én, szia, Horváth Péter vagyok! szervusz. Én csak elkeserednésemnek el szeretnék hangot adni. A Pataki úrnak szímezem főleg, hogy az első két óra, ugye kettőtől négyig, ami történt békítésről, mindenféle projektekről, az én szememben teljesen lenullázódott, semmit se ér azáltal, hogy a gerócióra végén azt mondta az utolsó mondatban, hogy minden rendben van a bakács. A bakács hogy súlyosan megsértette a Gerlócian. Adjuk gyerekük, ezek nem érdekes dolgok. Nem fontos. fontos dolgok. Nem az a fontos, hogy egy magyar találmány miért nem érvényesül Magyarországon. Igen, rendben van. De Érted, Péter. Van, azért a volt elmondani, hogy a kettőtől egyik volt egy műsorság, az egész műsorság nullát ér. Emiatt, hogy a gerócióra úr, az egyik fő referense, jó, ja. nullát teljesítette a, a dolgokat, és a végén e, a hangsága ment be, ami nekem nagyon nem tetszett, és terült, hogy lesz, és sértve, nem baj, rendezve, nem baj. ennyit szerettem volna mondani, patakön, a hogy 2-től ig ez az egész sár nulla volt, úgyhogy köszönöm szépen. Jó, van köszönjük szépen, és most nem sokára szervusz, ja. hír, szerbus híreket fogunk hallani, a, a hírekben nem lesz ennyi személyeskedés, ezt ígérem,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 Uh-oh. Szerinted az ellenzék számára elegendő lesz ez a kreatív ötlet, hogy telefonszámokat ragaszgatnak a metróba. Tehát ugye egyért csókoltatom a dk nagyon jó, végre elkezdtétek, akkor így ebben a hónapban megvan a stratégia, hogy hívjátok föl tarlóst. Nem, nagyon tetszik ez a kises hangulat, ez a tábori, tudod, lobog a tűz, szól a gitár, és akkor kicsit befűtünk tarlósnak. Tényleg a tarlósnak szerintem, Tök elégedet lehet. Készed el, polgármester vagy fölpolmester, csak hogy ilyen macicát szédulázatnak, és így próbálnak kellemetlenkedni neked. És el lehet érni, a tajó ezen a gondolod? Nem, nem is az a kérdés, hogy elérhető, hanem hogy ez ilyen jó Primkó Primkó, érte? De? Én értem, hogy azt gondolják, hogy van egy névfelháborodás a metróval kapcsolatosan, csak mint a DK-nak a, a szenzóra, az nem tökéletesen működik. Persze nyomorúságos dolgok vannak a, a metró alagútban, de hát. Nem, ez olyan, olyan ö, nem tudom, én sajnálom magamat, hogy magyar vagyok, mert küzdértem a DK. Tényleg nagy erővel látom. Tehát ö, a Tarrus az, hogy idegbajt kap a sok telefontól, lemond és minden jó lesz. Nem tudom, mit gondolnak. Ilyenkor, aki ezt kitalálja, azért megkérdezném, leültetném egy kávé elé. Oké, okay, nagyon jó az ötleted is, mi a célod? Tehát ebben az esetben azért tényleg a, mi a célod, az egy jó kérdés. Mert te is megkérdezted tőlem, hogy teszed felhívják. Illetve én meg is kérdezném tőled, mint amit az előző sávban, sokat most már sokat, de é. végül is kritizált <coughs> Műsorban sokszor fel is tettem, mint kérdést. Tehát, hogy mi a cél? Tehát mi lehet? Igen. Te, hogyha egy ilyen kérdésre szembe hogy abban meg tudnál mondani neked. Ezt a Júdóban azt úgy csinálják, hogy akciót indítasz azért, hogy megneincsenek. Igazából nem akarsz dobás, nincs célod. Csak rejted a céltalanságodat. Nem, nem, de adat. ha téged kérdeznének, hogy neked mi a célod, te tudnád, vagy pedig te bevalod és de nem tudjál. De Nekem mik a céljaim? Hát mondjuk, mondjuk a temetésedig. Hát te vannak céljaim, még De az nem az, hogy a hatalmat úgy idegesítsen, hogy uh, cetliket rakok föl, és telefonnal zaklatom. Hát érted? Hát ez Jó, de, Oké, én aztán nem védem se őket, sem mást, meg nem is feltétlenül tudnám, de szerinted az a cél, hogy, hogy idegesítsen a hatalmat, vagy mert nem, most ez te az te a cél, előntött, azért te... mondtam az előbb, ha csak nem figyelti a judós példámra. Annak a jelzése, hogy valamit csinálok. Holott nem csinálok. Azért jó a judó példa, mert a judóban, ha nem indítasz célirányosan dobást, megintenek. megintenek. Politikámba is van hasonló jellegű mozgás, mint ez a matricázás. Nem tudom kicsavarni a tarlósnak a nyakát, de úgy teszek, például felteszek egy ilyen celtlit, és akkor hát ha a közvélemény, a bíró nem mint meg engem. Olyan, ja. mintha működnék. Közben van némi belső információm, mert úgy tudom, hogy a, a DK vagy ú, nem merek kimondani igazi belső információkat. Várjál, gondolom. Nem áll jó financiálisan a DK, úgy tudom. Húha. Vár, állandot, tud, tudod, hogy állandóan betiltak meg, minden bajom van nekem, ezt át kell gondolni. De ahaját, hogy a DK rendben rakná a saját büdzséjét, ha komoly párt, mert ha nem komoly párt, akkor minden nekem rendben van. Ja. Tudod, már aggódok, amikor baloldalon a büdzsén nincs rendben, mert mindig jön valaki, aztán vásárol. Főleg mézárosék és lőrincék. Tudsz elképzelni olyan műveletet, akciót, amire tiszta szívedből azt tudom hogy na, ez jó. Igen, kétfarkú kutyapárt céljai nekem megfelelőek és jók. És eszközei? Nem, azok is, azok nem is. Nagyon-nagyon nagyon tetszik sok minden. Nevetségesé kell tenni a hatalmat egyetértek. Ez kemény cél. Ezt el lehet érni, ehhez vannak eszközök. A nevetséges hatalom nem hatalom. Bizony-bizony. Kicsit felkészültebb pártnak tartom szellemire a, a kutyapártot, mint a, a mondjuk a DK-t. Ami rossz hír, mert azért a DK potenciálisan nagyobb hatalom, erő, ember, mennyiség, stb. De hát kb. idáig jutottunk, hogy... Azért most, most meg az a gúnyolódás, hogy visszaírtak rá, hogy a pízai eredmény. Tehát értem én, az, az helyes is ez a, ez a, a magatartás, csak nem egy, nem egy politikai pártól, hanem a, a kommentek szintjére lebukunk, az utcán kommentelgetünk, barátaim. barátaim. Miért nem csináltak inkább médiabirodalmat? Ja, az pénzbe kerül, és még a saját pártjukat se tudják igazából helyre rakni? Hát, figyelj, ez, ez nagyobb gondnak látom. Hogy fogják így a mi érdekeinket képviselni, demokratikus koalíciós barátaink? Szóval jobban felúztad magad soka sokatok nevében, <gül> mint hogy hatott volna rád az, hogy fel lehet hívni a főpolgármesterivatal. Hát, igen. Az, Mármint, hogy igen, kézzeld, igen. Most az egyéni bátország fölhív, úgyse van a vonal végén. Ezt semmiben nem látod a szép, végre utolértünk valamit, csak kiderült, hogy amit utalértünk, ez a saját magunk szerelvénye volt a metroalagútban. A DK, mm -hmm. a, a, igen, mm -hmm. igen, a DK azt akarja elérni, hogy az utasok önmagukat megszervezve indítsanak el egy mozgalmat, aminek jön majd az élére áll. Hülyék vagytok, édeseim, csak ezt tudom üzenni nektek, Gyurcsány, még mindennel együtt, Egyszerűen, de tényleg egy idő után az ember elveszti a türelmét, mert uh, nem csak azért, mert politikus. Olyan, hanem... Akkor szokott nőni a hallgatottságod, amikor elveszíted a türelmet. Igen igen, igen, igen, csak mindig vigyáznom kell. Mert mindig mindenki megbosszul. Most nem hiszem, hogy a gyulcsán bosszul, de azért mondjuk el, hogy uh, karácsonykor, nem tudom, ha én fideszes lennék, én szélesen mosolyognék. Például ezen a, a cetli strükkön. Hű, de keményen bekezdtek az utcán a politikai harcba, Atya, a gatya. Azért Dél-Koreába elmennének, ott azért picit más látnának, hogyha az utcáról van szó, mert ugye ez az utcai grafitizés, vagy nem grafiti, az ilyen ez része a politikai kultúrának és a harcnak elég erős eleme. És kerestek meg téged a kapcsolatban, hogy lejj a gyárfású tudja? Az úszószövetség, persze. Igen, igen. Persze csak mondtam, hogy ennyiért én nem vállalom. Ez hm. nagyon kevés. Másrészt csak, mert így nem lett könnyű annak, aki őt majd helyettesítődik. Figyelj, nem tudom, hogy aludtál az elmúlt néhány éjszaka, Picit az ember lehúnyt a szemét, a hosszúkat a három-négy hát, megnyert, amit ami okay, aludtunk. Okay. Tehát... Hát hosszuka, nem, a hosszúkat, a halára győzte magát, mindenféle értelemben. A, nekem azért nem vagyok ennyire happy, mert szerintem a gyárfás után mindjárt és Miklós, és akkor a helyzet egy kicsit rosszabb lesz én a Bénér Gusztávról hallottam. A, a helyzet akkor is egy kicsit rosszabb lesz, érted? Uh -huh. Tehát a, a gyárfás méltó módon lehet utálni, csak hát ő produkálni kell majd azt a teljesítményt, amit korábban ő. Ahhoz, hogy legalább annyira utáljuk őt. Tehát azért mondom, hogy ha most Tálas András lesz az úszó szövetsége elnöke, de el. nem baj, ha nem tudom a nevét, érted? <gül> Biztos lenne egy-két úszó, akinek <gül> szintén nem tudnád a nevét, meg az úszás nemét. Na, szóval akkor még gondolkozol az ajánlaton, ezek szerint. Há, nem, nem, nem, nem tudnak annyit fizetni, hát figyelhet. És ezt Nem, nem, nem. nem hát. Bárha hozzányúlhatok a csajokhoz, akkor lehet. Nem tudom. Ebben nem tudom, hogy hoztak egy döntést, hogy lehet-e még dugni az úszónőket, vagy nem lehet, azt nem tudom. Azt tudod, hogy egyébként a, a fele nincs kiveszélve a, a botrányoknak, meg ami ott vannak. Fele. Fele, <laughs> negyede, negyede Azért mondom, hogy ne. Mi a hallgassuk zenét, és ízsuk fel a parát. Szerbusz, édes, nyuszi, puszi. Szerbusz, most nekünk jobb, ugye? Már régóta, de mire gondolsz? Hogy új eszközünk van, amit most kipróbáltunk a telefonnal, és most minden. Ja, technológiárak fejlődtünk, nem tudtam. Igen, de nem tudtad, neked nem mondják, mert te Nem mondják, mert úgyse értem. Technológiai fekete lyuk vagy. Igen, igen. De ha már technológiánálról van szó, nekem a kedvencem azért a pár Facebook utasításai voltak élvesztett. Tudod, hogy a, a leírták Békés megyébe, hogy hogyan kell kommentelni? A... Hát persze, hát hát az emberek, össze-vissza kommentelnénk. Ugye? Nem te is észrevetted? Ez és az orosz módszer, jel, ja, tökre működik. Mondod az oroszokat, úgy látszik, hogy ők azért mindenhol átnyúlnak. Most bebizonyosodott, hogy azért rendesen benne voltak az amerikai választásban. Egyrészt a demokrata pár szervereit szépen szétnyomták. Meg hát a, ez a, a Washington Post írja, hogy azért az oroszok egy kicsit betették a lábukat. A... Igen, nehéz volt megszokni azt is az embereknek, ugye, hogy, hogy általában azt szokták meg, hogyha valami van valami értékes dolguk, azt így, hát minimum a lakásba bent tartják, és ezt fel kell törni. És amikor az emberek elkezdtek autók lenni, és értékes autóik, akkor ilyen nagy értékeket, tehát millió forintokat az utcán tároltak. És így nagyon sokáig tartott azt így elfogadni, hogy hát ezt vagy, vagy nagyon be kell védeni, vagy ellopják. És ugyanez a folyamat zajlik az információval. Tehát így, ha valakinek bármi olyan dolga van, ami, ami nem akarja, hogy ellopjanak, akkor azt be kell valahogy biztosítani. Hát ez így el fog tartani egy ideig. Akkor csak ez, ez semmi más, mint ez a a támadásvédelem logikájának megfelelően. Fagadozók, növényevők, igen. Aha, tehát vissza. visszamentünk a darvinizmushoz. A a Pizát értékelt valami milyen szinten? PISA úgy van írva. PISA úgy van írva, de úgy kell lejteni, hogy PISA. Hát, tudod ez, hogy. Hát ebből igen tudom, sok-sok furcsaság adódott már ebből. Tényleg buták vagyunk? Hogy hát, mi nem? Tehát, nem te meg én, hanem úgy az ország. Az, nem, hát, hát, el, hát, de hát ez természetes. Hát, ugye, vagy okos emberek, lesznek, vagy egy az vagy jó keresztények, a kettő kizárja egymást. Uh -huh. Lázár János is tisztában van. Tehát, hogyha egy iskolának az az elsődleges, hogy jó keresztényeket neveljen, akkor nem lesz sok okos ember, csak aki, hát, magánúton. Ugye ebben mindig az az érdekes egyébként, ha megfigyeled, hogy a politikusok a gyerekeiket. Nem azokban az iskolában adják, ahol jó keresztényeket és jó... Azt én is mondtam. Nem, ők ilyen magán, magán. Magán, meg külföld, igen. Igen, furcsa, nem? Igen, de ez azért mutatja azt, hogy még nem vesztették el az életöztönüket, tehát én magukkal kapcsolatosan máskét gondolkodnak, mint a néppel kapcsolatosan. Hát, nyilván. És ez az életöztön. Hát egyrészt az életöztön, másrészt ez a, ugye, hát azért másokba a gyermekeiknek építik ezt az országot. Uh -huh. A dermekejét is könnyen boldogulnak majd, ha ilyen kis hizét vesznek, ilyen kis jó keresztények, de Bár mondjam, nagyon furcsa, mert én nem vagyok egy szakértője a témának, mármint a jó kereszténységnek. Van, de van, van szakértője, gondolom, nem? Biztos van, de nem a kormányban, mert, mert hogy én azt gondolom, hogy egyébként nagyon furcsa számomra, hogy a keresztények, most nem jó vagy rossz, de hogy ugye a magyar keresztények... Igen hagyják, hogy a, a szolgalelkűség és a butaság szimbólumai legyenek. Ugye én nem nagyon látom, hogy mozognának ebben az ügyben. Az egyházak egyáltalán nem, de hát ők ugye az a felé, az tök más, de mert a klérusok, úgy a klérus, úgy értem, per már ezt nem értem bele a de a hívek is, elfogadják, hogy ők a szolgalelkűség és butaság szimbólumai. Holott a hívegos ismereteim szerint, például amit mondjuk a miniszterelnök csinál, meg amit Jézus javasolt, az szeges ellentétben áll egymással. Ezben keresztényeket nem zavarja? Hát egy csomó minden nem zavarja őket, ez így van. Ebben igazad van, de. Mába vág, érted? Értem. Értem. Csak mondom neked, hogy ö, ö, sok okos ember gonosz, míg a jó keresztény az jó magyar. Tehát rossz vonalon mozogsz. Mert nem. Hát... Nem a matematikáról van szó most, hanem hogy J -j -jó, jó, jó, jó magyar vagy -e, érted? Ez tök, sokkal több annál, mint hogy milyen matematikus vagy. Ez egyrészt így van, másrészt meg azt gondolom, ugye már nálam okosabbak is felvetették azt a problémát, hogy ugye, ha valaki jó kereszténynek, de szar például embernek, akkor az fel De nem állhat fenn. Tehát aki magyar, aki embernek, szar a kereszténynek is. Hát sajnos vannak ilyen összefüggések, igen. Hát, nem orvos. Ez nagyon nagy kár, hogy ez az ember, meg ez a magyar jó, fogalom, ez, ez nem azonos. Jó, nem beszéljük meg, mert hogyan? A Jó, hogy ezen a titkos csatornában ja. ne, nem kell megzavarni a népet. Nem, nem akarom én megzavarni. De jó, már. értem. A, yes. a demokratikus koalíció, ilyen Cetliket rak fel a metróba, hogy hívják fel a tarlost. Ez, ez még a kis múltból fakad, ez a, hogy a tábort Körüldalulunk és tréfás dolgokat eszelünk? Vagy ez, ez, ez a politikai munka része? Ennyire ne legyünk velük gonoszat. Én azt gondolom, hogy ugye, hát az, azért vicces a dolog, hogy ugye ellenzéki tevékenységet gyakorlatilag ugye Jóhájsz Péter és a magyar kétfáztuk a pártfejlő az országban. És hogy most így csináltak valamit, így hosszú évek után, az most tök jó. Tehát, így bát... Igen, ja, hogy örüljünk ennek, hogy ez után majd még, még lesz. Aha. Eszügy bejutott valami ezt így megcsinálták, és erről megjelent kettőben a bújságcik. Hát ez minde, ez felülmúlja eddig. Az mondjuk igaz? Az igaz, hogy a tavaly évhez képest ez nagy durván bekezdtek. Ja, az MSZP-t ja. ezzel orszá Ugye azért a DK-nek is, meg az MSZP-nek is van ez a meggyőződése, hogyha így bemennek időnként a, a, a TV-be, akkor azzal gyakorlatilag ugye az ellenzégi tevékenység csúcsára értek és hát valószínűleg meg fogják a Fideszt, és hogy most így hogy csináltak valamit az utcán, ez teljesen fú, de szuper, hát meg minden, de valami. Tehát nem Kálmán Olga, az már nagyon jó, nem? De oda is be kell menni. Azt értem, csak érted, hogy túlléptek a Kálmán Olgai paradigmát? Igen, igen, igen, azt mondták, hogy Kálmán Olga és metró. És metró. Ez ja. valami. De mondjuk most olvastam egy nagyon szépet, hogy a parlament lángoljon el a metró. <gül> <gül> igen. Alex levele ilyen, ilyen bulváros hangot, a szegénység, nyomorúság olvastad? Idegesíti, amikor az ember itt direktbe találkozik a szegénység Igen, ugye ugyanez volt az érzésem is, és mit akar ez tőle? Miért mondja ezt, és ja. miért, uh, undul, Van, Azt tudjuk, hogy vannak szegények ott valahol, de le, kússoljanak legalább, szegények. nem? Igen, igen, és hogy azokat így, na jó, de ne jöjjenek ide. Tehát érted, az, az, az, az ott a helye, ott szegénykedjenek, biztos szeretnek szegények lenni, mert a nemzet egyik rendszerében tudod, hát ott a munka dalamban, az a munkalakutás idalomban, aki azt csak az nem eszik, aki nem dolgozik. Hát figyelj, hogy szegényeknek lenne eszük, akkor figyelj, havi 45 ezer forint, 100 négyzetméterért szerintem az egy normális ár, nem? Márhogy a várba laknának, miért Hát miért, miért, miért nincsen eszük, hogy ott bérelnek várba lakást? Figyelj, ahhoz is buták a szegények, hogy elinduljanak azokon a pályázatokon, ahol a mészáros lőrincs. Igen. de azért nyerhetnének ők is. Igen, így van, egyszerűen nyerhetnének. De nem. Nem. De azért mondom, hogy én nem sajnálom őket. Nem, nem, de hülyesként nem is szabad. Azért a hideg az mindig jó jön. Tudod, hogy minden évben majdnem mindig több hal meg. Ritkítja a szegény. Ritkítja a, tán, a hideg. kevesebb gazdag hal meg a hidegtől. Igen. Alig tudunk mondani példát, hogy Hogyha csak nem ilyen filmekbe lehet látni, hogy elakad hát, a volt, hogy így a Jeep. az északi sarkra, ilyen nagyon gazdagok ennek az sark sarki ott meghalnak, de az ritka, tehát a szegény, itthon a szegények halnak meg elsősorban. Meg egyébként is a szegények halnak meg, főleg azt adta nézve. De, de mégis sok van belőlük. Érted, nem tud annyi meghalni, hogy végre nyugtunk legyen. Mert migránsokkal pótoljuk vagy én nem tudom behozunk ilyenizért külföldi szegényeket. Nem tudom. Nagyon furcsa, mert hogy nem fogynak a szegények, miközben, a, a, miközben azt kéne elméletileg, hogy most azért elég alaposan utána néztek így a világ helyzetének, hogy például még a. Tehát a globalizációnak is vannak azért borzalmas, fontos eredményei, mert a nyomorból például még azokban az országokban is ki tudtak lépni emberek, ahol mi azt gondoljuk, hogy ugye három forintért csinálják a szokos telefon. De mégis, ha oda megy egy üzen Indiába, ide-oda, uh -huh. az mégis ö, annak a pár ember, szóval ez mégis javítja az átlagot. Tehát, hogy jót tett a globalizáció a világnak, nem. Vagy én nem tudom. Uh -huh. borzasztó ez. Nagyon tetszett az indián nagyfőnök dumája, csak így az indiaikról uh -huh. jutott eszembe, amikor azt mondta, hogy nem a miénk a föld, hanem mi vagyunk a földé. Ez hú, nagyon jó duma volt. Hát Szerintem, tetszett. igen? Érted, ha inkább helyett, hogy ilyen okoskodnának meg ilyen, ilyen filozófikus baromságokat, ők találták volna fel a géppisztort, akkor azért másképp... Akkor másként mondanák, igen. igen. Azért, érted, mondható okos dolgokat, amíg ott íjak, íjakkal akartam akarta a nem az ő földét. Tehát ez azért nem így van. Tehát, hogyha hogy... ez a furcsa, hogy egyébként, ha megfigyeled a kínaiak, akik egyrészt nagyon-nagyon négy -nagyon filozófiát építettek ki, és feltalálták a puskaport. Tehát, hogy az úgy az, nem megy az egyik, a másik nélkül. Viszont a csöf megvédi az országot, azt látom a, a vonától. Én nem voltam még kint szerencsére az utcán az elmúlt napokban, de hallottam erről, hogy állítólag, hogy a Gyurcsány Ferenc meg von a Gábor két oldalt, és középen meg a Bohóc meg a Zöt Orbán. Aha. Aha, hát én nem tudom, hogy ez mit szintén. De szerinted ez hatásos? Vagy a csőfnek egyszerűen le kell valahogy papírozni a pénzt? Ez ugye az alapján, hogy ugye a keresztények nem kérjük ki maguk, hogy ők nem szolgálják jó ostoba Aha. véglének. Az alapján azt gondolom, a Fidesz szavazók is valószínűleg várják ezeket a kis megerősítéseket és ilyen kis izéket, hogy ők, ők az okosok. Szerintem abszolút működik persze. Hát, Na de el kézelni az, hogy ilyen azt mondják róla, hogy túlgyógyszerezi magát, meg hogy buzi, meg hogy megharapta a nagymamát, hogy ez, ez hatékony a vonával szemben? Tényleg azt, azt gondolod? Hát a túlgyógyszerezés a az ilyen poén volt, mert Tudom. Kitalálta, hogy az összes ilyen városi legendát. Igen, igen. De, de én is hazudtátok de, most egyet, nem? Amit a Orbánra alkalmaztak, ez a túlgyógyszereztés, ez fordítja vonára. Tudom, értem, csak mondom, hogy én. És én is ezen nevettem, és, de figyelj, egyrészt bármit elhisznek. Tehát ugye, amikor a két Kutyapárt kitette azt a poént, hogy a, a migránsok megették a Bibliát, tudod, hogy ez a poénuk, az a második áttétben már valóságként szerepelt ezeknek az oldalaink. Úgyhogy, hát ha ezt elhiszik, hogy akkor jötted, akkor az, hogy a vonai túdjót belegsoroz a gyilkos, az bármikor elhiszik. De a... Eljötted. Most a cöf kampánya szerinted benne van a habony projektben, vagy ez egy önjáró társaság? É, hát azért néz meg azokat az arcokat, tehát az önjárástól elég messze vannak. Nem, hát, hát nyilván amikor kapnak célzottan a milliók valamire, akkor ezt megcsinálják. Nem kaphatnak, hát a, a tavalyi adózott nyereségük 125 ezer forint volt. De hát azért, mert mindent, ezek. Ja mert mindent beforgattak. Aha. Felhasználnak az utolsó félvérig mindent. Hogy meggyőzzenek é, minket. És most én azt, azt most az újságok vannak, most már nálunk be van dobva már mindig a mindenféle klassz, klassz ilyen lap. És ez csodálatos, a társadalom sok, sok rétegét sikerül. Tehát a szószéktől kezdve a, a katolikus paptól, aki prédikál arról, hogy a. De egyszerre, mert most a protestánsokról is mondhatná valami rosszat, mindig a katolikusokat. Annyira nem tudok róluk De nem figyeled nem őket. Hát kevésbé, mert ott azért ott inkább azért a jobbik szimpatizások állnak. Uh -huh. Úgyhogy a következő vallásháború az a, azért lesz a katolikusok és a protestánsok között, hogy a jobbik vagy a, vagy a, vagy a, a Fidesz legyen. A normális embereknek szerencsére nem marad egy házuk, de hát uh -huh. ez így is van helyén. Hát akkor azt mondod, hogy azért még látunk hídbeli csatákat a jobb oldalon? Én úgy érzed, hogy. Igen, másrészt nem a szórakoztató, ügy, de, hogy a fő ellensége a vonalat, mert ilyenkor, ezt kicsit, hogy kiktől nem beszélnek a liberálisokról, az mondjuk teljesen jó, én nem, nem szeretem, ha ezek a tapók beszélnek róla. Uh -huh. Másrészt pedig azt gondolom, hogy most azért eljutottunk, élet tudtunk bőfelére, vagy sőt, már a talán is léptük a csúcsot, és most már megyünk le. És én úgy azért most már azért a És tehát azt tudjuk, hogy ilyen életünkben nem lesz ebből normális tehát vagy szórakozunk rajta, mi van, vagy én. Aha, a szórakozást választjuk. Szó, ízével, úgyhogy szórakozunk. Teljesen klasztott. Én azt ott hogy rendelődünk. Tehát Kósa Lajos meg megszólal nekem, meg van szórakozásom. Azt mondod, hogy ha egy heti egy kósa megszólalás tartja az emberbe a reményt, hogy... Nem, Nagyon szórakoztató. Igen, igen. E, tulajdonképpen lehet mondani, hogy ő fejlődik, nem? Hát ezt nem lehet speciális. Mármint olyan értemben fejlődik, hogy egyre. Mint a Monty Python, egyre vadabb. Hát, igazából nem. Nem, nem, nem. Ő szerintem szender. Csak most egy kicsit el, jobban előtérbe került, ugye, mert Debrecen polgármestereként ugye nem volt annyira lehetősége, vagy csak a helyi lapok közölték ezeket a kasszokat, de hát azért most itt menjünk a fővárosban, van, én azt gondolom, hogy így sokkal nagyobb. De én szerintem mi ugyanezt a, ezt a dolgot hozza, és én, én csak remélem, és, és mindenképpen szeretném a Magyar Újszó Szövetség ellen. Igen, az, az, na látod ez egy jó ajánlás, Kósa lenne. Egyrészt átlátja, a problémákat másrészt meg ért hozzá. Hát meg jaj, ja, ja. Hát én gondolom, hogy ez az a jó szemben meg nekem hát főleg az úszóknak, szoknak megni. De abrecán egyébként 20 szóna találom. Hát. Igen. Uh -huh, ja, 20 és, és hát a fenekezők az is fontos, még az úszókon kívül. Az, hogy a, a figyelsz most az rmd támogatja, és ez 100 os ellentétes magatartás az elmúlt 8-10-12 évvel, annak ugye nincsen semmi jelentőség, ez a politika rugalmasságát jelenti csak. Igen, tehát egyrészt azt jelenti, hogy ők is képesek felülbírálni a korábbi érintéséket, másrészt meg azt gondolom, hogy az inkább az ezt minősíti, mint a, mint a Fidesz. Mint a Fidesz, viszont azért a és László helyében most nem lennék, mert az is lehet, hogy így arcú köpték. Is meg, meg fogja találni a helyét, a jobbik környét, azért már felejtsük el. Úgy érzed, hogy át tud majd siklani? Hát már ott, van, ott van meg a Fidesz egy jelentős része, és már csak arra vár, hogy a közvéleménykutatások visszaigazolják ezt a dolgot. Azért a Fidesz nem egy olyan erős struktúra, hogy ott a szélsőjobboldali tagjai, hogy szavazóik ne repülnének át, hogyha így átfordul a kör, vagy mi az nem, az, mi fordul? Hát a, a hinta, a, az inga. Val valami, át, valami átfordul. De? És akkor a, a azért lássuk meg, hogy gyakorlatilag ugye, Amiközben miközben elpróbált elvenni a jobbik könyéjét a Fidesz, és ugye a közösséget tematizálni azokkal a, a náci stereotípiákkal, amelyeket a tapasztalatunk az elmúlt években, a közben valóban maga is azzá vált, amilyennek látszani akart, és így nem, és minden további nélkül átmehet a Fidesz nagy része a jobbikba, és akkor nézd után az Orbán. Mikor ez egy természetes evolúciós fejlődés, nem? Van nád... Ah, de nem szabad egyébként lenácizni őket, azt tudod, vagy nem, nem, ezt nem nácizni, nem, hanem, lehet. nem, ha várjál, szélső jobboldali pártnak nem lehet hívni egy bírósági döntés miatt. Ez azt nem igaz, azért érted Ez nem igaz? Ezt azért elontották a dolgok, hírekben nem lehet, ja, hírek véleményekben megszólásodban lehet. Lehet, a hírekben nem mondhatják azt, hogy szélső De ezt azért magyarázd meg, hogy miért nem lehet a hírekben mondani, tehát egy okot mondjál rá. Hát azt én nem tudom azt, ha izé a bíró mondta bizonyokot. Mert az ország a szél, ő az önmagában Meg Az is, hogy gondolom, akkor ezek szerint a szélső bal is vélemény. Akkor minden párt középen van? Lényegében? Minden középen van. Az a bíróság szerint? Igen, nem hallottam még. Hogy, hallottam olyan pártot, amelyik így frissé megalakult, és azt mondta, hogy élekülve szélsőséges. Nem, mindig azt mondja, mi közép, mi a jól közép, mi a bal közép, mi a ez érdekes, hogy egy ilyen aránylag álságos, hazugságos gyakorlatot a bíróság megerősít, nem? Hát ez az indoklás egyébként, amit elég jól kielemzett az én egyik kedves ismerősem, akinek BR-re a neve, ezzel nincs olyan nagy baj, hogy a hogy a hírekben nem a kommentárokban így jelne. Tehát én azt gondolom, hogy a gyakorlat nagyjából eddig is az volt. Tehát ez, ez jó, oda-vissza jó. Tehát ez a tv két tények című adásával is lecsapódhat, mert hát külön kell választani a hírt és a Jó, oké. Okay, jó, jó. Értem, hogy látsz benne a nyereséget. A nyereség lehetőségét nyereség lehetőségét látod. Tényleg még pókerezel jut eszembe a, a nyereségre? Nem már nagyon rég nem, nem pókerezt de mindig olyankor vannak a jobb versenyek, amikor én pont dolgozom. Aha, de nem hiányzik az izgalom? Ha igen, já, de, igen, de, de, hiányzik nekem. Uh -huh. helyette... A az nagyon. helyette a Bolytos kutya? Bolytos kutya nem helyette van, ugye a Bolytos kutya ez van, tehát ő most éppen itt a hajlaton abban nézi a tévét, amit elalakítva és ő teljesen jól érdi magát. volt és baj, De a hülyám volt, hogy találtam egy kutyát is. No, Mesélj el, mert én most Freudot, meg ilyeneket olvasok, légy szíves. Mit találtál? Ezt... Ne vittem sétálni a kutyát, de nem itt laktunk most, ahol most lakunk. a József körül, Baros, a sarkat, Igen. voltunk, és találtunk egy másik fekete kutyát, a nagyon volt a Bojtos de mivel a pórázat húztam az után, ez milyen volt, hogy most szöghetett el, és akkor azzal elkezdtem, keresni a gazdáját, de nem találtam, aztán találkoztam valakivel, uh -huh. mondtam, hogy pillanatra fogja meg a kutyámat, és akkor én vissza, hogy ő a gazdáját, és ő elment kezdve, hogy itt az én kutyámat, Á, nagyon furcsa volt. Na, mondom. Egyrésztről ez a, az elvesztése a bojtosnak, ez nyilvánvalóan valami halálfélelem, pánirettegés, hogy elveszítjük azt, ami a legfontosabb számunkra. Az érdekes, hogy itt más kutyák is játszanak ebbe a történetbe, ami talán a korábbi poligám természetedre utal. Nem tudom, föl kéne fejteni a gyermekkort. A, a póráz, a póráz mondom, ez a, az a társadalmi függésed, hogy azért szabad szeretnél lenni, de mégsem egy. Valami ilyesmire gondolok. Ilyen jól ezt a dolgokat? Hát állatkérdésben jó vagyok. Mert alkalmaz magadra, és akkor nem lehet bajod. Figyelj! Na, hát tök jó. Klassz. Most megint hogy azért még a társadalomnak hasznos tagja vagyok, és ez nem zavar ennyire, és hát A póráz megnyugtat. A póráz azért van egyébként. De, hogy ne, de mind a két végén jó lenni a póráznak. Igen, igen, igen. Hm. Ez, ez, ez Azért meddig tartott, hogy ez belásd? Ez ez sokáig. Mit? Hogy a póráz végén jó lenni? Hát én mindig is tudtam. Ah, néha rángattad azt a pórázt, édes. Hát azt a lényege, hát hogy rángathatnád, ha nem... Ha, igaz, az igaz. Az igaz. Azért lássuk be a, a, ez a dologat társadalmi beágy, beágyazódás az, az azért hát. valahol hátulnunk így félünk. volt, nekünk is egyre jobban sikerül hát neked, de neked is fog, még fiatal vagy igen, reményked, én is gondolok rá néha, igen? jó van, jó veled beszélgetni, mert hitet adsz az embernek kicsi kedves feleséged rajzol? nagy, Akkor a feleségem hogy komolyan, nálad nagyobb, tudom, azért mondom kicsinek, de jó de, de rajzol, igen, jó, jó, mert valaki igen. kell, hogy eltartson. Jó van, jó volt. Puszinyú, édes! Puszinyú, halló, halló! <gül> Hogy gondolod ezt? Mi volt ez, hogyha nem Rúzsa Magdi? Hát ezt uh, megismerem a férfi-női hang közt a különbséget, <gül> de nem azt akartad kérdezni. Melyik az az ország, ahol a, a választásra, nem, nem is a választásra, az őszlakosság um, arra vetített uh, több 2 pontnál is többet kap egy elnök uh, uh, jelölt, és mégsem ő az elnök. Ezt most a kérdéseért értettem, hogy kettő, mi ez a kettő pont, vagy mi ez, ezt nem értem. Kettő százalék pontnál is nagyobb arányban szerez szavazatot. Valaki hív, kinyomom. Mit jelent Lehet az, hogy a kettő... orszázal... Mit jelent ez, hogy kettő százalék pont? Hogy a hallgató, hogy valaki tön? Az egyik jelölt kap. 49%, ja, a hát másik ez a, pedig 50%. Clinton. Ö, ö, majdnem három millió szavazat. többet kapsz. De, de figyelj, az viszont jogos az érzés, ha eddig működött ez az elektori rendszer, akkor ö, ö, most mi van? Mert egy baromságnak tűnik ez az egész, majdnem 3 2, mennyi? két, hát, két mennyi? Majdnem 3 millió, millió ember, nem nem. és mégsem ő győződ. De hát figyelj, akkor viszont mit mondunk a korábbi győztesekre, tehát. A, Trump kihozta az elektorális rendszer hibáját, hát igen, de el kell fogadni, ha jogállom van. Ja, ezt a részét szerintem el is fogják Magyarországon szépen. nem fogadnák Én el. Van valaki, be. aki viszont nem fogadja el, de nem az eredményt, őt úgy hívják, hogy, hogy Barakova, és ő utasította is a titkosszolgálatot, hogy, hogy készítsenek jelentést arról, hogy a, a választással kapcsolatos hekertámadások... Na de most megvannak és, és, és meg az eredmények, de most változtat ne, valami. De nem nincsenek meg az eredmények. Hát azért most már a Wikileaks átadott csomó információt a CIA-nak, és azért e, természetesen nem lehet pontosan behatárolni a... E, nem, szerintem egész pontosan tudják, hogy az oroszok két lából beleszálltak az amerikai választásba. Nagyon nehéz helyzet, mit lehet ilyenkor csinálni, mert nem tudom, én ez alkotmány Január 20-a nagyon fontos dátum. Egyrészt azért, mert uh, Trump uh, biztosította a pakisztáni elnököt az első telefonbeszélgetésben, hogy akár január 20-áig is nyugodtan hívhatja őt, <gül> mert ő nagyon nagyra becsüli, és beszélgetésben is. is jó volt. De a, nem, mert csupa <gül> és a másik, hogy hát Obama, ugye. Uh, még addig a dátumig, tehát amíg hivatalban marad, addig kérje a titkosszolgálat jelentését arról, hogy most akkor piszkálta e valaki a... a mm, jó, a csak mondom neked, hogy semmi eredménye nem complaint. lesz. Tehát én, helyes, hogy föl kell tárni az igazságot, de szerintem ez alapvetően nem változtat az, a... Figyelj, ez ugyanolyan, hogy utólag nyafogni a magyar ellenzék azon nyafog, hogy a Fidesz megváltoztatta a választási körzeteket. Utólag mi a francnak? Hát ha elment és együttműködött a szétbarnult választási rendszerrel, akkor már utána az értelmetlen. Körülbelül ugyanezt érzem itt is, hogy ennek sok értelme Tehát Hát borítékolni ne vagy lett volna igazságos, hogyha valakinek bármi kifogása van, akkor még az eredmény kihirdetése előtt fogalmazza meg. Hát igen, igen ez nem alattól, van, mert hiába igaz ez a három millió. Higgyük el, hogy az amerikai rendszer korábban sem működött annyira rosszul, és ennek a rendszernek szellemében nyert rám. Nem tudom, tényleg ne, ne, ne, nem abból kell kiindulni, amiből a, a, a, a szerintem hogy a Fidesz nálunk, hogy ha mindent nyerek, mindent viszek, az amerikai politika is közöl ehhez áll, de ott a demokrácia, a súlyok és a fékek rendszer sokkal erősebb. Tehát én nem aggódok az amerikai demokrácia miatt olyan mértékben, mint a magyar, pedig e, e, szerintem már két milliónál több e, szavazata nem lehet a Fidesznek. Vagy talán még annál is kevesebb. Nem a számok döntenek, hanem a a, a, a törvények, a. Meg, meg van majmolva itt már mindenki régóta. Nekem az az érzésem. Volt, amikor a nép magát majmolta, tehát nem vitatom el a harmados többség jogosultságát vagy legalitását, hmm. nem ezt mondom, uh -huh. de azért azt is merem állítani, hogy. Eh, hmm. Nagyon ügyes szakemberek készítették el ezt a választási győzelmet. Nem miért ment bele az ellenzék? De mindig ugyanott jutunk vissza, hogy ha elfogadjuk a játékszabályokat, akkor utólag nem lehet azt mondani, hogy az nem gól. Szerintem. Ha azt mondjuk, hogy a labda teljes terjedelmével átmegy, akkor... És a Trump végül is átment. Most, most már szembenézünk ezzel a tényel, de az a jó, hogy ennek a következményeit nem én fogom megszenvedni, nem a gyerekeim. És örülök, hogy a gyerekeimnek is ugyanolyan szar lesz, mint nekem. De persze ez melegőháztatásról, vízről, és másról szól nem politikáról. Szerintem Trump ezért fantasztikusan nagy lehetőség az apokalipszis számára, mert ő kinyitja a kapukat. Na kérdezzük meg a, a Brajt, hogy ő hogy érzi magát, biztos pozitív, de előtte egy kis vidám hangulunk. Lady Jane, when I see you again, your servant of I, and will humbly remain, just be this please, my love.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 My love Szerbusz, Brajer, Péter, Szerbusz. Szép jó eszéd, azt hittem, hogy már nem is hívt. ma. Ne, nem, csak túlbeszéltük magunkat. Na, hát akkor vágjunk gyorsan vele. Mondjuk kezdjük a tegnapi ö, robbantással, aminek több mint 165 sebesül. De ku kurdok voltak? Kik voltak? Hát, az még nem teljesen világos, mert... Ö, Mindenki próbálja magára vállalni, egy biztos az izraeli kabinet is foglalkozott a dologgal, és ők is keményen elítélték, azt szerintük ezek terrorista és terrorista között nem szabad különbséget tenni. Ez megdöbbentő, ez egyszerűen megdöbbentő, hogy Istambulban 29 halott 166 sevesült, most nézem itt a pusztámat, Megdöbbentő, megdöbbentő, mert az ember már azt hinné, hogy végre befejezték, de eszük ágába sincsen befejezni. És természetesen közben megszólalt, hogy ezt kinyomjuk, hogy ne tudjam meg az isztambuli terror támadással írt cikkem szólalt meg. És akinek ez nem elég, az akkor megkapta ugyanezt Pepitába a Kajdói Kopp keresztény egy egyház mellett, ennek úgy szintén van 25 halottja és több tucat sebessültje, és ez egyszerűen megdöbbentő, igen, 25 halott és 28 sebessült. De ez ízis. És hát természetesen, de megdöbbentő, hogy nem elég valakinek, hogy egyiptomi, nem elég valakinek, hogy arab, és illetve arab keresztény, és ezért kell üldözni, és ezért kell őt szorlódani. Tehát a Jóisten érti, hogy ki miért, mit tesz, és ugyanakkor ott van például az orosz külgymésztel, eh, Larov most eh, azon munkálkodik genben, hogy az amerikaiakkal megállapodjanak, hogy eh, Aleppo-keleti, hogy lehetne kiüríteni, mert ugye az öldöklés ott tovább folyik, és tulajdonképpen tényleg összekémé, -e, hogy a oroszok és az amerikaiak fogjanak, mert ennek az öldöklésnek semmi értelme nincsen. Akkor bízol a világ békébe, amit elhoz Amerika és Oroszország barátsága? Hát én azért annyira naív nem vagyok, úgyhogy én a világ már nem hiszek és ha nem lenne Amerikai, nem lenne Oroszországok, nem lenne volna, aki ezt volna, nem lett volna az, aki ezeket teletolja a fegyverekkel, én mind a kett, ugyanúgy hibáztatom, hisz a világ minden fegyvere megtalálható ott, és nagyon nehezen kell, hogy munkálkodjanak, hogy ezt szembe hozzák. Arról nem beszélve, én sokszor már azt mondtam, az arab tavasz után, amit én nem arab tavasznak, hanem arab mocsának hívok, hogy ez a demokrácia exportálás, ez már kadafiéknál sem jött be, ugyanúgy irakirány, és ott sorolhatnám tovább. Tehát itt azért nagyon felül kéne vizsgálni a dolgot az amerikai megválasztott elnöknek, nagyon meg kéne nézni, hogy mit miért tesz és tulajdonképpen kivel barátkozik, és kiknek kéne a barátságát komolyan venni. Mert ugyan Egyiptomnak nagy szüksége van Amerikára, hiszen az önálló egyembere jutott sem tudják megtermelni, és ha ott indul valami, akkor az megint csak rázódul egész Európára, amivel köszönöm szépen, egész Európa nem kér. Úgyhogy a problémák azok nem hiszem, hogy éppen megoldódni látszanak. Itt a tél, nálunk hideg van, arrafelé esős évszak van, Sár van, úgyhogy a menekülteknek is, akik ott vannak a menekültáborokban, sokkal nehezebb. Ilyenkor az évvége felé, amikor egyszerre ugye van hanuka és Karácsony, akkor gondoljunk azokra a muszlimokra is, akik ugye nekem unokatestvéreim is, de hát gondolom, hogy a keresztényeknek is a maguk módján ők számítanak. Próbáljunk valamiat csinálni. Egy az Isten neve annak. Gondoskodni róluk, hogy ott, ott legyen nekik mit ennyi, ott legyen nekik életképes körülményeik. A menekültáborok tele vannak, és a napnál világosabb, hogy a török elnök valami egészen más akkor, és is nem fogja megkapni azt a pénzt, és nem tudja tovább zsarolni az Európai Uniót, na meg persze a NATO-t, mi nem csak 38 ezer embert csukott hirtelen börtönben, hanem a NATO török katonáiból is visszavon nagyon sokat. Persze küldött helyettük mást a kérdés, hogy az ugyanolyan gyakorlattal, ugyanolyan tapasztalattal rendelkeznek-e mind elődjeik. Úgyhogy én nem hiszem, hogy 2017-ben ki fog törni a világvéke, Úgyhogy én hiszem azt, hogy a gdp n 2 nekünk is erősítenek kell a hadseregünkön, és a magyar honvédséget is e, kicsit rendbe kéne hozni, nem csak azért, hogy a NATO tagja maradhasson, és akkor nem csak azért, mert azt választuk, hogy. E, a két százalékát a GDP-nek beletesszük, hanem azért, mert minden országnak szüksége van egy ütőképes hadserő, Mi bizonyos feladatokat látunk el a NATO-ba, és ezekkel a szállító gépekkel szerintem életveszélyes, tehát megkéne hogy vegyék a megfelelő gépeket, és föl kéne a katonaságot is mindennel, amire szükség van, hisz a békét csak úgy lehet megvédeni, hogyha ütőképes sereg van. Minden esetre nézzünk a szomszédainkra, a messzi távolból érünk haza, hisz megvannak a -e nekünk a saját embereink, akik közülünk akikről gondoskodni kell, így ünnepek táján is meg egyáltalán, amikor itt a hideg, szopogassunk sok-sok vitamint, ha nincs pénzünk gyümölcse, de azért lenne a gyümölcsöt ennénk. Nézzünk egymásra, és hogyha valakit nem látunk, hogy mozogna otthonról kifelé, akkor kopogtassuk be, és kérdezzük meg, hogy valamire szüksége van. Én úgy gondolom, hogy ez így van helyén, hisz nem kell szeretni a szomszédot, de aggódni azért lehet érte. Te bekopogsz? Én, én köszönöm, hogy vagyok a szomszédaimmal, és ha nem látom valami, akkor rákérdezek, hogy mi van Júliska néni, mivel a harmadikon, már napok óta nem láttam, és akkor azt mondják, hogy minden legnagyobb rendben az unokáinál van. És Júliska néni előkerül, akkor bekopog, azt mondja, Péterkém hallottam, hogy aggódott értem, nagyon szépen köszönöm. Tehát ez, ez így működik, és így kéne, hogy működjön mindenkinek és mindenhol, és a gyerekek meg látogassanak, meg a szüleiket egészében lehet haragudni, de ilyenkor az év vége felé azért enyhüljenek meg, mert, mert ugye van szülői tisztelet, de nekünk szülőknek is azért már elnézést, hogy ilyet mondok, úgy kéne, hogy viselkedjünk, hogy a gyerekek örüljenek, hogy a szóba állhatnak velünk, tehát mi is nézzük magunkba. A, keresztények most, a keresztényeknek most az önmagukban nézés, a lelassulás, az értékkel és a feladatok így adventáján. Nekünk zsidóknak meg az a feladatunk, hogy készüljünk a hanukára, vennünk sok-sok ajándékot a gyerekeinknek. Ez egy családi ünnep, vigyázzunk, amikor a gyertjákat hogy gyújtsuk, hogyha lehet azért a füköny, ne lobbanjon föl, élekeljünk, érezzük jól magunkat, és nézzük meg, hogy történelmileg már akkor is bátrak voltunk, és hogy a héten egy interjút készítettem egy rabival, hogyha nem lettek volna a makköveusok, akkor végül is még a kereszténység sem jött volna létre, hogyha akkor mi nem védjük meg magunkat. Így aztán már meg tudta szülni a kereszténység képviselőjét. Nekünk ugyan még nem jött el a mesiász, de van, akiknek eljött már. Van, akik azt hiszik, hogy majd újra jön, mindenki élje meg saját hitébe, és van egy nagyon érdekes jótékonysági akció az állami tévében, ami nekem nagyon tetszik, hogy mindenki legyen jó, vagy mindenki próbálja jó lenni, valami ilyesmi. Tehát az ötlet nagyon jó, tényleg próbáljunk egy kicsit jók lenni, elsősorban magunkhoz, és ezen keresztül a szeretteinkhez, és mindannyiunkhoz, és ez... A jóság is, a, a egymás megbecsülés, az nem ismer határokat. Ö, köszönöm nekünk, sajnos vannak határaink, mert nem sokára híreket kell mondani. Igen, próbáljunk ö, legalább hinni abba, hogy képesek vagyunk valami pici óra. Én semmi rosszat ne csináljál az a felé, és akkor héten ugyanekkor és igyen itt, addig is mindenkinek a legjobbakat, és jó hetet. Vagy ahogy mondjátok mondják, volt, ciao ciao köszi. Ciao. 2011-es egy között megismétlik ezt a műsort, de most már tényleg vége hírek, és utána viszont van egy jó hírem, egy fantasztikus hírem, Pataki András, ha látnátok teljesen kisimult ábrázottal a, a szeme fénylik, szerintem a zene is fény lenni fognak. Ciao.